Казав він якось А може той сон, що в мене був коли я літав у рай Передвіщательний Тепер я словно у рай попав на землі Хочеш випити, Шурик? Пожалуйста Хочеш покурить? Бонд Пожалуйста Хочеш помахати сколько вгодно Нє, лілічка, ми з тобою ще поживем І що буду, коло тебе працювати як юноша І він ошкіри в жовті зуби Не випускаючи з рота цигарки «А мені, – сказала капіля, – щось тривожно. «Коли буває так дуже хорошо...» «Не каркай, лілечка! – вбірвав її Шурик. «Тебе хорошо, то живи, а то накаркаєш. Женщинам нізя плохої говорить. Лілечка, бо так вони сатану в мір випускають, і що в писанні сказано «женщина – сосуд диявола». «І це таке мені кажеш? – вирискнула капіля. «І де ти те писання читав?» «Я, ліличка, писання не читав», – чесно признався Шурик. «А другі книги читав. І читаю, сама знаєш. А там іноді писання цитується. Шурик книги справді читав. Брав їх у колишнього вчителя, якого на околиці звали «Жасминовий пан», чоловіка Клари «Жасминової пані». Війшовши йому в довір'я, бо якось побесідував про те, як угадувати погоду, і виявив тут певні знання, які бозна де дістав. А жасминовий пан на вгадуванні погоди був помішаний. Отож він і почав давати Шурику читати всілякі книги. А що Шурик, читаючи, обгортав їх у газетку і навіть часом руки мив перш ніж залягти з книгою в ліжко, та й повертав учасно і незамацьореними – Жасминовий пан, хоч і не похваляв способу Шурикового життя, вирішив, що книгу вплинуть на Шурика добродавчо. Відтак чтивом його наділяв. Правда, Клара, Жасминова пані, помітивши цю дивну дружбу Жасминового пана з Босяком, як все називала Шурика, вельми швидко його з дому спровадила, незважаючи на просвітницькі резони свого чоловіка, при тому прогнала з великими криками та зойками. Відтак вони продовжили свої зносини таємно Жасминовий пан, ідучи на щоденну прогулянку Він був педант, ховав книжку під піджаком І вони здибувалися із Шуриком у певний день і час раз на тиждень Жасминовий пан, як справжній учитель Не міг пройти байдуже повз людину, яка прагне знання Хоч би яка не була вона опущена Тим більше, що помітив, як бережно Шурик до книг ставиться до речі, Шурик, чого вже жасминовий пан і не знав, заборонив капілі й те ще навіть торкатися тих книг, бо в них руки всі да грязні. «Вони ж поставилися до Шурикового шиза», – вислів Капілин, «з повною толеранцією, володіючи жіночою інстинктивною мудрістю, що чоловіка можна втримати біля себе м'яко ставлячись до його бздиків», – вислів Тамари. Отож, таким бздиком і було в Шурика його читання. Жасминовий пан давав йому літературу елементарну – пригоди, фантастику і любовні романи, по-педагогічному гадаючи, що згодом він Шурикову лектуру ускладнить. Жасминова ж пані, вигнавши Шурика, цілком заспокоїлася. До речі, сказати, чоловікову таємницю вона так і не викрила. А найнесподіваніше в цій ситуації було те, що ніхто із вуличних кумас їй проте не доніс. Можливо, це сталося тому, що жінки у своїх звідах більше нюшать за жінками таке, а не чоловіками. Випадок, коли нюшила за Рудьком Людка, не був винятком з цього правила, бо Рудькові таємничі операції були пов'язані таки з жінками. Отже, Рудько вступав у сферу жіночих інтересів, а стосунки Шурика із жасминового пана – ані трохи, бо нічого сексуального в тих стосунках не було. А головний інтерес у жінок Нишпорок – такий сексуальний і зв'язаний з ним сімейний чи й побутовий. «То це я в тебе сосуд диявила? – ображено спитала Капіля. – Ти мене не поняла, лілічка». М'яко сказав Шурик. «Я сказав про женщин вобще, а ти, лілячка, особинна жінка, потому берегу тебе, щоб не стала сосудом диявола». Такий резон, здається, Капілю задовольнив, але вона від того не позбулася важкого перечуття, що райське життя, яким вони несподівано зажили, дочасне і що їх ще чекають нелегкі переживання» через те, що Шурик усе-таки наблизив її до сосуда диявола, вона своїми передчуттями і з ним уже не ділилася. Але це не значить,